«Ми давно не бачилися Степане Корнійовичу, Та й мордами до асфальту, як висловлюєте. Ви поклала їх зовсім не я. А твій загадковий рятівник? Ну, мала, давай вип'ємо за твоє здоров'я. Ти бач, яка героїня сидить отут між нами, грішними. Хто б міг подумати? гамлете, Неси ще вина. І випий з нами, друже». Марк'ян Антонович швидко заводив приятелів. Начебто щойно познайомився. Уперше зустрів. А вже й друзі до віку. Його щира натура, якась видимим оком доброта, що огортала кожного, хто потрапляв у поле його тяжіння, привертала людей на самохідь. І самому журбі здавалося, що друзів у нього повний Тернопіль. А воно так і було. І цей літній кавказець із майже лисою головою у віночку залишків кучерявого сивого волосся також з першої зустрічі став йому добрим приятелем. Надто вже щирим золотом, руминилися його очі, що бачили в житті багато людей і багато горя, до випадкового гостя, якого волою долі занесло до його закладу. Навіть жінка з дивним іменем Антуанета, яка досі не вимовила і кількох слів, також увійшла до цього кола. Кола його тяжіння. Йому подобалося, у ній все. І те, що не втручається в розмову, і те, як непомітно, підкладає до його тарілки страви. І те, як тримає у тонких пальцях із акуратними, у лікарському коротко обрізаними нігтями келих. І те, як прикладає його до вуст. І запах парфумів, дорогих, справжніх. На цьому він добре знався. А ще він знався на людях. І бачив, що жінка з дивним іменем почувається не зовсім затишно у цій компанії. Спершу не розумів, чому. Потім помітив, як вона ховає під стіл сумочку. Надто потерту, щоб належати жінці з добрим достатком. Як проведжає очима офіціантів, що все несуть і несуть на стіл, Напої закуску. Мабуть, подумки, підраховуючи, скільки коштуватиме вечеря. Так і хотілося заспокоїти ці полохливі і впевнені начебто в собі очі. Валюша начебто колись згадувала про неї. Тоню. Антоанету, стривай. Так це ж її сусідка. Давня-давня сусідка, що з гуртожитку. Вона лікар. Ото й здається усе, що йому про неї відомо. Глянув ще раз на тонкі пальці, що тримали келих. Кількість вина в якому не зменшувалася упродовж усього вечора, попри те, що жінка щохвилі підносила його до вуст, підтримуючи компанію. Може запропонувати свої послуги в якості таксі, відвести її додому, поцілувати на прощання руку, а потім вдихати пахощі дорогих із колишніх, мабуть, запасів парфумів, які надовго іще залишаться в машині. Відігнав цю думку. Додому. Час додому. Його чекають. Його чекають? Перехрестя. Валя не любила прокидатися рано. Взагалі не любила кудись поспішати. Необхідність прийти кудись на певну годину гнітили її. І не тому, що була недисциплінованою. Ні. До школи, в училище. На роботу вона завжди приходила вчасно. Її неприємно дряпали по серцю. Усілякі папірці з надрукованим. Негайно прибути, з'явитися. Навіть запрошуємо. А папірець з міліції... Повістка вже й зазилегідь не обіцяв нічого доброго. Єдине, що змушувало її дивитися на прикрий факт, оптимістичніше – це підпис. Валентину Єгорівну Доброчинську викликав Віталій Сергійович, заступник полковника Журавського. Заступник. Той, хто заступає. І той, хто заступається, той, хто заступиться за неї, Валентину не дасть образити. Валентина труснула головою, немов відганяла образ беззахисної жінки, яку потрібно захищати, за яку постійно заступатися. О, ні! Валя, яка потребувала опіки, захисту, залишалася далекому минулому. Пам'ять про це далеке, глибоке пропаще минуле, минуле ганебне, повне страху, нестатків, принижень, зосталася у вигляді крихітного, майже невідчутного горбика під волоссям на потилиці, який залишився від отого вікоповного удару який змусив її народитися в новому тілі, в новому характері, в новій квартирі і машині. Спасибі йому о тому ударові. Прийм'яти сну волосся смішно стерчало усі боки. Валя увімкнула воду. Поки наповнювалася ванна, зварила каву, приготувала вітамінний салат. Після ванни одягнула новий куплений в Німеччині комплект білизни. На її бюст купити щось пристойне у нас проблема. Оглянула себе у дзеркалі. Гарна. Тільки стегна заширокі. Генетика, що з неї вдієш? Воюй, не воюй, а народилася пампушкою, то нею й будеш».